Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 11 Și Dumnezeu făcea minunii nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dacă suntem vase curate și cu totul predate în mâna Domnului, El face cu noi lucruri mari, minuni neobișnuite. Nu noi facem minunile, ci El le face prin noi. El este maestrul, noi suntem harfa, care la atingerea mâinii sale face să țâșnească armoniile harului său veșnic. Când faptele vorbesc, cuvintele primesc frumusețe și putere din ele. Apostolul Pavel a ajuns vestit pentru propovăduirea Evangheliei cu gura, dar și prin minunile pe care le făcea Dumnezeu prin el, ca și prin ceilalți apostoli. Este interesant faptul că Marele Apostol nu vorbește personal despre aceste minuni, ci numai Luca scrie, iar mai târziu când el se desparte de prezbiterii din Efes la Milet, nu le vorbește despre minuni și biruințe, ci de lacrimi și suferințe și de primejdiile de tot felul prin care a trecut. El era conștient că Dumnezeu prin aceste minuni e proslăvit, iar lucrarea sa a propășește sub călăuzirea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel a primit smerit ceea ce Dumnezeu a lucrat, dar n-a întins mâna să facă el în locul lui Dumnezeu. Aici e deosebirea dintre el și mulți din zilele noastre care se declară făcător de minuni. Să avem și noi o predare adevărată în mâna Domnului ca să poată lucra și prin noi într-un fel deosebit în mijlocul semenilor noștri. E lucrarea lui și el vrea ca și prin noi să propășească iar numele său să fie proslăvit. Ca să te cânti, Iisuse, ca să te cânti,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 Versetul 12 Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Puterea Duhului Sfânt din noi face minuni, așa cum într-o lampă puterea curentului o face să lumineze. Fără această putere ar fi un obiect rece și nefolositor. Dacă încrederea noastră în Domnul Isus ar fi mai adâncă, dacă rugăciunea noastră ar fi mai fierbinte și mai stăruitoare și dacă viața noastră ar fi mai sfântă, Duhul Sfânt ar lucra și prin noi într-un fel deosebit. Vindecările sufletelor bolnave ar fi mai numeroase, duhurile rele ar fi alungate, iar biserica cea adevărată și vie a lui Hristos s-ar întări și mai mult. Dacă prin atingerea de trupul Sfântului Apostol Pavel se vindecau oameni și erau izbăviți de duhurile necurate pentru că el purta în sine pe Hristos și Hristosul din el făcea lucrările acestea, ce se întâmplă cu cei ce vin în legătură cu noi? Sunt ei înmiresmați de mireasma lui Hristos pe care spunem că îl purtăm în inimile noastre? Desigur, nu toți credincioșii Domnului Isus sunt făcători de minuni, dar fiecare are un dar cu care să poată face bine celor din jur. Lumina în întuneric trebuie să fim toți creștini adevărați. Darul acesta trebuie să-l avem toți. Felul Domnului Isus trebuie să-l arătăm limpede în trecerea noastră prin lume. Să vindecăm atmosfera din jurul nostru prin pacea, blândețea și smerenia din noi ca prin toate să fie proslăvite Dumnezeu.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 Exorcism este un cuvânt de origine greacă, exorchizo, și înseamnă agonii, alega a lega prin jurământ, a conjura. Prin exorcism se înțelege rugăciunea împreună cu ceremoniile ce se fac pentru izgonirea dracilor. Era un exorcism bun, adică rugăciun pentru izgonirea duhurilor necurate, rostite de oameni cu adevărat credincioși lui Dumnezeu. Dar era și un exorcism mincinos. Vrăjitorie, adică rugăciuni și formule magice rostite de oameni care nu aveau nimic cu Dumnezeu, cu viața de credință, ci se foloseau de numele lui Dumnezeu pentru împlinirea intereselor lor. Exorciștii iudei, despre care este vorba în versetul de mai sus, erau niște înșelători care prin formulele lor vrăjitorești pretindeau că scot demoni și luau bani de la oameni necrezători și înapoiați. În Cartea Faptele Apostolilor mai întâlnim cazuri asemănătoare. Simon Magul din capitolul 8, versetele 9 la 11, Elima din capitolul 13 și Roaba din Filipi, capitolul 16. Au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele zicând, Vă jur pe Isus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Dacă vorbești numai despre un Isus propovăduit de alții, adică de sfinții părinți, de înaintași, dar nu ai pe acel Isus descoperit de Dumnezeu în tine, tu nu cunoști pe Isus cel adevărat. Apostolul Pavel zice, Dumnezeu care m-a pus parte din pânte cele mai mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Zice Nicolae Iorga, Înțeleg și un învățător de lucruri pe care nu le știe, dar nu pot înțelege un învățător de lucruri pe care nu le crede. Și vai cât de mulți sunt astfel de învățători în lume. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, toată lumea zace în cel rău. Și diavolul se face învățător al lui Isus Hristos ca să-și atingă scopurile lui, dar el nu are nicio legătură cu Isus, cu viața lui numai pe Iisus pe care l-ai primit ca mântuitor al tău personal, pe care îl porți în tine prin credință, îl poți chema în necazurile și nevoile tale. Numai pe acest Iisus al tău îl poți ruga și pentru alții. Domnul Iisus ascultă pe cei care îl ascultă, cei care stau departe de Hristos și prin viața lor îi sunt vrăjmași, să nu se aștepte ca să le fie ascultate rugăciunile. A vesti o evanghelie pe care a vestit-o numai Pavel, Petru, este o Evanghelie fără putere. Adevărata Evanghelie trebuie să fie ruptă din viața proprie. Sfântul Pavel îndrăznea să zică Evanghelia mea. Evanghelia trebuie să fie parte din viața noastră și atunci va avea putere de convingere și pentru alții. Altfel, este o Evanghelie care n-are a face cu noi, o Evanghelie străină, care nu va aduce niciun rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Mi-ai pus în suflet cerul, mi-ai înnoit simțirea și mi-ai aprins iubirea. Mi-ai înnoit simțirea și mi-ai aprins iubirea. Versetul 14 cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Cine era acest șceva, preot iudeu de seamă, nu știm. Păreri sunt multe. Unii zic că Șceva era unul din cele 24 de căpetenii de ce te preoțești, dar în cazul acesta el n-ar locui în Efes, ci numai copiii lui care fiind exorciști vagabonzi au ajuns până aici. Alții zic că șceva putea fi un preot iudeu renegat. Oricum ar fi fost, Șceva, după legea lui Moise, nu se afla pe o cale bună. Numele lui tălmăcit înseamnă vanitate, deșertăciune, mândrie. Și dacă el nu avea o stare bună, nici fiii lui nu puteau fi altfel, de aceea s-au dedat magiei ca să trăiască din ea. Numai cei necurați se ocupă cu lucruri necurate ceva un preot iudeu din cei mai de seamă. Poți să fii cel mai de seamă om din lume, să fii fiul celui mai mare conducător de popoare, dar dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu, dacă nu ai pe Domnul Isus ca stăpân și domn al inimii tale, nu poți primi din partea lui Dumnezeu daruri și puteri deosebite. El dă daruri și puteri numai celor care le pun în întregime în slujba lui. Mi-ai din soare. Mireasmă de cântare Și o nouă armonie Tu ai făcut să-mi vine o nouă armonie Tu ai făcut să Ca să te cânt, Sus. Ca să te cânt, Iisuse, Versetul 15. Duhul cel rău le-a răspuns. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Duhurile rele știu adevărul despre Domnul Iisus și despre slujitorii lui, dar nu-l ascultă. Dacă l-ar asculta, n-ar mai fi duhuri rele. Când nu asculti de adevărul pe care îl știi, rămâi în starea rea și sub stăpânirea duhurilor rele. Acestea te chinuiesc după cum le place. Duhurile rele nu se sperie de numele Isus, dacă este rostit de unul care nu poartă în el pe Isus și nu-l sfințește ca domn în inima lui. Adevărul spus cu gura, fără o realitate lăuntrică, nu are putere de convingere asupra cuiva, iar duhurile rele își bat joc de un asemenea propovăduitor. Când te folosești de numele Isus, dar viața ta nu este predată lui, adică nu este armonizată cu a lui, bagă de seamă că te pândește o mare primejdie. Să nu treci ușor peste acest lucru, ci mai bine cercetează-te. Dar voi cine sunteți? Să știi sigur cine ești, atât ca făptură fizică, dar și ca făptură spirituală, este o condiție a existenței, o datorie fundamentală a vieții tale, dragul meu. Lumea, după cuvântul lui Dumnezeu, se împarte în două, copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. În una din aceste două părți te afli și tu, în care? Ca să fii copil al lui Dumnezeu trebuie să fii născut din nou, din sămânța lui Dumnezeu, iar dacă ești născut din nou, semeni cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Ca om născut din nou, faci parte din trupul lui Hristos, ai deci conștiința bisericii și te desparți de orice imitație a bisericii, de orice formă de evlavie. Ca om născut din nou, porți pretutinde în mireasma lui Hristos și nu te amesteci cu lumea, ci te sfințești zi de zi. Ca om născut din nou, ai Duhul Miresei lui Hristos și te pregătește să-L întâmpini, căci El vine curând. mi Ne și credința și tu mă păstrezi fierbină -te. și în harurile sfinte, Tu mă păstrezi fierbină Casa ca să te cânti sus, ca să te cânti sus. Versetul 16 și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Orice om stăpânit de un duh necurat nu își poate păstra echilibrul. Are și momente de liniște, dar în general este frământat de Duhul rău. I-a biruit pe amândoi. În altă traducere spune, i-a biruit pe toți. Cercetătorii spun că limba greacă populară de pe timpul lui Luca întrebuințează cuvântul amândoi în înțelesul de toți. De fapt, dacă citim cu atenție versetele 13 la 16, nu găsim că cei șapte fii ai lui Șeva umblau toți împreună tot timpul. Câteodată or fi fost toți, dar de cele mai multe ori umblau doi câte doi sau patru sau trei. De data aceasta au fost doi. Ei au cercetat pe un suferind de nebunie furioasă, dar care se pare că mai avea momente de conștiință limpede de unele lucruri, cum se întâmplă adesea cu mulți nebuni. Aici nebunia era sub stăpânirea unui duh necurat. Când nu ești în Hristos, sub stăpânirea Duhului său, orice duh necurat care se năpustește asupra ta te biruiește și te schingiuiește. Domnul Iisus ne spune limpede și cu putere, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. A rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în cuvântul Său așa cum se află scris pe paginile Noului Testament. Acest cuvânt este adevărul care curățește și sfințește viața noastră. Prin rămânerea în cuvântul scris ne putem păstra a unii cu alții și avem trează conștiința unității, adică a trupului lui Hristos. Au fugit goi și răniți din casa aceea. Duhul necurat și duhul de partidă este un duh necurat, când se năpustește asupra ta, te dezbracă de tot ce ai bun și frumos și te rănește în așa fel ca să nu mai poți fi bun de nicio treabă. Fă măcar lucrul acesta pe care l-au făcut exorciștii. Fugi din locul unde ai fost schimduit. Din tine îmi torni de pline, comorile din de gânduri minunate. Să-ți le pe toate, de gânduri minunate. Să-ți le pe Versetul 17. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți Iudei, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți, și numele Domnului Isus era proslăvit. Ravagiile pe care le face Duhul necurat, care s-a năpustit asupra unui om sau a unui grup de oameni, se văd și sunt cunoscute de toți. Dar și lucrarea pe care o face Domnul Isus, într-un om sau într-un grup de oameni este cunoscută de toți. Cel schingiuit de un duh rău nu poate rămâne ascuns, ci îl cunosc toți, și iudeii, adică religioși, și grecii, adică nereligioși. Toți se îngrozesc. Descoperirea celor petrecute cu fiii lui Sceva a dus la constatarea că unii din cei ce își ziceau creștini încă nu părăsiseră magia. Înfricoșați de conștiința lor, de păcatul pe care îl țineau ascuns și-au mărturisit această stare în fața întregii biserici, lucru devenit cunoscut și celor care nu erau creștini, dar care practicau magia. Și pe aceștia i-a cuprins frica. Și numele Domnului Isus era proslăvit. Câteodată Domnul Isus lasă pe satana să se zvârcolească și să pară că are unele succese pentru ca după ce lucrările lui rele au fost cunoscute de toți, ultima biruință să fie amântuitorului nostru. Așa a fost cu victoria Duhului Rău asupra celor doi fii ai lui Șeva. Din ea a ieșit o mare slavă pentru Domnul Isus, Adevărul Evangheliei a biruit și la adunării creștinilor și în afară, adică în lumea păgână din Efes. Frica i-a plecat pe toți în fața Mântuitorului, silindu-i să fugă de păcat și să-și încredințeze soarta în mâinile harului său. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lucrarea sa minunată! Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, Capitolul 19, de la versetul 11 la versetul 17. Și Dumnezeu făcea minunii nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhurile rele zicând,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 Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți și numele Domnului Isus era proslăvit. Preslava Domnului, cântem cântarea ca să te cânt, Ca să te cânt Iisuse, Ca să te cânt Mi-ai dat din tine viață, M-ai zbăvit din Și mi-ai deschis o cale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 ca să te cânt Mi-ai coborit din soare Mireasmă de cântare Și o nouă armonie Tu ai făcut în bine Și o nouă armonie Tu ai făcut să ca să te cânt, Iisuse, ca să te cânt, Iisuse. Mi-ai întărit ființa, nădejdea și credința, și în harurile sfinte, tu mă păstrez fierbinte. Și în harurile spimite, tu mă păstrezi ferbinte, ca să te gândi, ca să te gândit, din tine torni de pline comorile, divine. De gânturi minunate, să ți le pe toate, De cânturi minunate, să ți le pe toate.